Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Boa tarde, pessoal. Vamos para mais cinco minutos na estrada comigo. Hoje, terça-feira, dia de ciência no Pod, Pod. Vocês estão ouvindo aí ao fundo a música Lizard Forlown, da trilha sonora da animação Rango e é da autoria de José Hernández e Anthony Zunic. As novidades do mundo da tecnologia de hoje, ou mais precisamente da semana que passou, ocorreu na semana passada o Intel Developer Forum. É um fórum técnico da Intel, onde eles apresentam novos produtos E o que eu acho legal nesse fórum é que nos últimos dias do fórum eles apresentam algumas ideias que estão sendo trabalhadas, que estão sendo estudadas, mas que ainda demoram bastante para chegar no mercado. Nessa edição a doutora Genevieve Bel, sobrenome importante, hein? que é diretora de uma dessas unidades de pesca da Intel, ela mostrou um processador de baixo consumo de energia, aliás, tão baixo consumo de energia que ela alimentou esse processador apenas com uma taça de vinho. Exatamente, uma taça de vinho gerou energia suficiente para mover esse processador. Ela colocou dois eletrodos baratos dentro dessa taça de vinho, os eletrodos reagiram com o ácido acético na bebida para criar uma pequena corrente elétrica. E essa corrente elétrica foi o suficiente para fazer o processador funcionar. O processador estava ligado a um pequeno notebook da marca Asus, que estava executando um programa gráfico simples, renderizando uma flor em 3D. Para o que isso não é potência suficiente para executar um sistema operacional, por exemplo, completo, como um Windows ou um Linux. Mas é um grande avanço na questão da economia de energia, principalmente porque os nossos celulares, smartphones e notebook estão com cada vez mais sede de energia. E as nossas baterias vão para o espaço rapidinho. Uma das demandas que eu acho que mais se ouve entre os usuários de smartphones e notebook é por aparelhos com maior autonomia. E esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de tecnologia acabam aí inevitavelmente chegando aos novos equipamentos Trazendo melhorias nessa questão da economia de energia, enfim, vários ganhos para os usuários de dispositivos móveis. Quase chegando aqui ao meu trabalho, vou ficando por aqui, deixando a vocês, vou ficando por aqui, desejando para vocês uma boa tarde, deixando meus tradicionais beijos e abraços. Tchau, tchau!